Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Kajsa Boglind. O -O, o -O, o -O, o -O. Svensk rock mot apartheid på ANC-galan i Göteborg 1985. Thomas Ledin med armen om Mikael Wies axlar- Joakim Tåström, Eva Dalgren. Jag hela den svenska rockeliten dansar engagerat- och lite ostrukturerat på Skandinavium-scen. I publiken står Olof Palme och myser. Han är också talare på galan. Apartheidregimen i Sydafrika var lätt att engagera sig emot. Alla kunde se vilka som var de onda och vilka som var de goda- här i Sverige, precis som på många håll i världen, hölls regelbundet protestaktioner mot förtrycket av de svarta. Och nio år senare hade omvärldens och de svarta sydafrikanernas kamp burit frukt. I, Nelson Mandela do hy praise the behalf the Republic of South Africa. Den rasistiska eran var över och framtiden ANC:s, Men det blev inte riktigt som omvärlden och de svarta sydafrikanerna hade hoppats på. 18 år efter att Mandela svors in som president i Sydafrika långt ifrån det jämlika färgblinda land som så många hade drömt om. Idag, 2013, klarar bara en av fyra svarta skolbarn högstadiet långt, långt färre än sina vita klasskamrater. Sydafrika har gått om Brasilien som det land i världen som har störst inkomstskillnader. Även om raslagarna är borta är klassskillnaderna större nu än under apartheidregimen. Och några galor till stöd för de svarta sydafrikanerna var det länge sedan vi såg. Kanske är det svårare att få med sig rockstjärnor och politiska makthavare i kampen mot mer diffusa fiender som korruption och analfabetism. Men det finns i alla fall någonting i Sydafrika som folk utomlands är väldigt intresserade av som verkligen väcker intresse och engagemang. Saker som kapitalstarka personer absolut kan tänka sig att gå på djupet för att komma åt. Jag pratar om mineraler, guld och platina. Och när det gäller sånt finns det många som till och med är beredda att flytta på berg om det skulle behövas. Välkomna till konflikt. Om mineraler, mord och misär i Sydafrikas gruvnäring. Vad hände efter sommarens massaker i Marikana? Vad blev det av om bättre villkor och högre lön till landets hundratusentals gruvarbetare? Och varför har tillgången på världens dyraste mineral inte lyckats lyfta Sydafrika ur fattigdomen? Hör gruvarbetare och aktivister i Chaneng som tröttnat på politikernas tomma ord. Hör också röster från Zambia där ny gruvexploatering väcker både hopp och fruktan. Över 6 000 män är samlade i strejk mot låga löner för hårt arbete i Sydafrikas grover. Det är de här männen som i tryckande värme ett par tusen meter ner under jorden borrar fram metallen som vi i resten av världen behöver för våra bilar, datorer och mobiltelefoner. De är frustrerade. De har fått nog. Arbetet de gör måste vara värt mer än ett par tusen kronor i månaden, menar de. De har sett gruvbolagens vinster och chefernas löner och stora hus. Själva bor de i plåtskjul eller trånga baracker. Men den 16 augusti får deras strejk ett dramatiskt slut. Polisen omringar dem och de höjer sina vapen. 34 gruvarbetare skjuts till döds av polisen. Händelsen blev till en värdsnyhet. I Sydafrika ska flera gruvarbetare ha dödats när polisen idag öppnade. I auseinandersätzungen zwischen streikenden Arbeitern und der Polizei sind in Südafrika mehrere <här> Menschen getötet worden. <här> Det som skulle bli ett fritt och jämställt land efter att regimet skakas. Människors värde, gruvbolagens ansvar och a regeringens roll i frågaset. The government is sending a wrong message to people. I mean, if you can kill about 34 people within 10 minutes, what does that mean? Are you showing people that? Life is valuable. Are you saying? I, life is but nothing. ANC skickar helt fel signaler. Om man låter polis döda 34 människor på 10 minuter. Vad har man då för syn på människors värde? Den frågan ställde sig aktivisten Chris Molebazzi. Och Malin Olofsson, reporter här på Sveriges Radio. Det var du som träffade honom i Marikana under en resa som du gjorde tidigare vintras. När du besökte flera sydafrikanska gruvsamhällen, vad förvånade dig mest under den här resan? Det är att de här situationerna som gruvarbetarna har, eller alla människor i de här områdena, lever i sån misär faktiskt alldeles inte till människor som är superrika i ett land där det ser ut som USA på många ställen. Men att det sker idag också, 2013, när vi tror att allting inom gruvindustrin kanske är high-tech. Om man går tillbaka i historien, hur ska man förstå vilken roll gruvbolagen spelar i Sydafrika? Gruvindustrin har en jättestor roll för hela den ekonomiska utvecklingen. Det är det som har gjort att Sydafrika är det rikaste landet på kontinenten. Och Det var redan i slutet av 1800-talet som man upptäckte både diamanter och guld. Det var där det började. Nu har man ju andra mineraler som platina och så mycket kol också. Från början var det då engelsmännen som hade bolagen. Men det fanns inga människor riktigt i de här områdena gruvorna var. Så man behövde ju Arbetskraft och Det var en av anledningarna till att man införde stora skatter som gjorde att människor då på andra ställen som inte var inne i pengasystemet var tvungna till att söka sig till arbeten som gav dem pengar så de kunde betala avgifterna som engelsmännen hade satt upp. Så gruvindustrin byggde redan då på migrantarbetare och det är det som är en, en bit av förklaringen till varför det ser ut som, som det gör i Sydafrika. Det är massivt med inflyttning med människor från olika områden för att man är desperat efter jobb. Så det bygger ju på migrantarbetare än idag. Och man har fortfarande inte lyckats bygga upp de här lokalsamhällena? Nej man är inte redo eller de här områdena har inte en infrastruktur att ta hand om alla de här människorna som kommer. Och sen är ju gruvindustrin då helt beroende av människor som muskelkraft i Sydafrika till skillnad från i Sverige där vi har mycket maskiner som gör jobbet istället. Är Marikana som du ser det unikt eller skulle samma sak kunna hända i andra gruvsamhällen? det Som det ser ut i kåkstäderna i Marikana eller i de här bostadsområdena, i de här barackorna som, som gruvbolagen erbjuder. Ibland så ser det likadant ut i, rest, i hela resten av Sydafrika. Men också när det gäller samhällen som splittras eller som tidigare var jordbrukarsamhälle. Och vi ska till ett av de här samhällena nu, tjänäng i Sydafrika. On our right hand, which is like few k's from my house, as you can see, we have a man called Steldrift. On your far left, way down there, we have Royal. Ole Buscheng Motene eller Ole, som hon kallar sig, är 23 år och bor i Charneg i norra Sydafrika. A whole lot of shafts, yeah. Platinum, they all mining platinum and chrome around here. And way back there we have smelters. They, they smelt Now the smelt has not a smoke there is really bad. Dean was tidier at men där folket förut odlade mat är det nu stora gruvschakt. It used to be a serious farming piece of land. There was maize this side, sunflower this side, maize over there, some maize all the way down there, but it cannot be done because they taking over. If you look over there they said danger. This is a mining property. Mining property somebody's land. Rakt framför oss på den bördiga jorden står nu en varningsskylt med texten Fara, gruvområde, tillträde strikt förbjudet. Åhle you know, berättar att avtalet mellan regeringen, gruvbolagen och den lokala ledaren slöts utan att byborna fick säga sitt. Och någon kompensation för sin förlorade mark fick de inte. Vi är byledare, blir långt här får ni ett fint hus. Han påverkas inte alls som vi, säger hon. He might be a ruler of these communities, but he's not affected. He's living somewhere very comfortably in a very nice, lovely house with with aircons and security, and he gets fed. We don't, you know. He lives very comfortably because he's taking all the royalties for himself. We don't get anything. Now this has to stop. Den gropiga vägen kantas av småhus och plåtskjul. Okay, right det är många som kommer hit på jakt efter jobb. I Sydafrika är var fjärde person arbetslös. Och det är även tiotusentals migrantarbetare som kommer från grannländerna som Mosambik, Botswana och Lesotho för att försöka få ett jobb. Nya hem i form av plåtskjul byggs kokheta på sommaren och väldigt kalla på vintern. De flesta i byn ser rätt trötta ut idag. Ett oväder höll oss vakna under natten. Dånet från det hårda regnet mot plåttaken är öronbedövande när man sover rakt under det. Många var också uppe och försökte hålla fast sina tak i vinden eller som jag får sätta ut plasthinkar där det in. Och dessutom skakningarna av gruvbolagens sprängningar som sker varje natt. De murade husen spricker av dem. Nu, när de människor här omkring så att jag fotograferar sprickorna så är det fler som kommer. Jag kommer att titta på mitt hus så jag har också jättemycket sprickor. Och de kommer från när de spränger i gruvorna. And this is your... Ja, det är en annan Ja, det är allt över. Överallt i byn ser vi män med blå, vita orange och orange överallt. På fötterna har de gummistövlar eller kängor med stålhetta. Gruvarbetarna. En av dem är migrantarbetaren Cipio i Tonga. Och han sover djupt efter dagens arbete- men så är hörsen också något som många gruvarbetare får problem med. CPV var uppe vid fyra tiden i morse för att gå en timme till sitt jobb i en av gruvorna. Att ta bussen dit har hon inte råd med. Sen är det jobb långt ner i underjorden fram till halv sex på kvällen. Kontraktet han har fått är på sex månader. Sen är det dags att hitta ett nytt jobb igen. Och ofta betyder det att han måste flytta någon annanstans. Just nu arbetar han med att gräva själva hålen ner till gruvorna, schakten. Största delen av sin lön på drygt 2000 svenska kronor om månaden lägger sin pivi på att betala för det skrangliga plåtskjulet han bor i. Resten skickar han hem till sina två barn, sin fru och sina föräldrar i östra Sydafrika. Är det en person som står här också? Sin fives granne är även han migrantarbetare. Och hans familj bor även de långt bort i det lilla kungadömet Lesotho. Och sin fru har han inte sett på flera månader. Ja, jag Här är hans gruvstövlar. This one you use for when you work. Yeah. Yeah. The mining boats. Okay. Så här inne i, i, i hans rum som är kanske. 2 gånger tre meter så är det en madrass, en inplastad madrass, inga lakan. En kokplatta mitt på golvet Den kokar bönor och popp, eh, majskuss, majs couscous kan man säga. Eh, och hans, eh, sen är det inte så mycket mer, lite spanna några spanna och lite mat och kläder. vinden tar tag rejält i eh, i plåten. Ole frågar männen om de inte blir lockade att köpa sex av prostituerade när de inte kan träffa sina fruar. Sin Pivis svarar att han själv inte köper sex och att han är väldigt rädd för att bli smittad av HIV. Men han vet andra gruvarbetare som går till prostituerade. Jag vet. Jag vet. En rigar och logo. Gingan, Ginga, Tolkien, Sabo och en Langa Pajn, Debko och Langa Pajn. Jag är så. Ole vill visa mig vad hon själv sett att gruvarbetare köper köp sex. Some sex workers do their job around here sometimes, or behind the. Someone. I Ja, det här baksidan av pubben så är det massa ölburkar och flaskor, det är soptippen. Och så är det då toaletten här och det är här som man kan säga att det för så går på position på krällarna. It's new to us, because it's a village we're very rural, we never really knew about these things. So now they're happening where we live today. And most of these customers, they're mine workers. They are mine workers. Some even come with their uniform here, they their pens. Åle säger att sexhandeln inte fanns innan gruvbolagen kom till Cherning. Men nu kommer fattiga och arbetslösa kvinnor hit för att försöka sälja sina kroppar till de män som arbetar i gruvorna. På vägen från pubben rörbar en man med en kärna nånting åt mig. What did he say? He said, What are you guys doing there? Stop taking pictures. You're destroying our land. He thought we were working for the mind. So he thought I was working for the mind because I'm white. Ja. Mannen som skrev åt oss trodde att jag jobbade för gruvbolaget. Men när Åhle förklarar att jag är journalist så säger han att det verkligen är bybornas tur att göra sina röster hörda. De vill berätta om hur vattnet förenas och jordbruksmarken äts upp, hur jobben framförallt går till migrantarbetarna och hur vägarna blir fulla av djupa hål av den tunga trafiken och hur typiska gruvsjukdomar som tuberkulos sprids. Åle håller med och säga att gruvbolagen och politikerna som skriver kontrakten måste ta ansvar även för konsekvenserna. What we're saying is that they should account for their actions. If your mining activities are affecting me in a bad way, you should account before because before mining we lived happily. Our houses never cracked. We never had issues such as TB taking over a whole village. We never had issues where potholes are the most in the road. Flera gånger under mina tre månader i gruvområdena försöker jag få till ett besök nere i gruvorna för att själv se hur arbetsmiljön där är. Men det är tvärstopp. Det enda de till slut erbjuder mig är en intervju med branschorganisationen Chamber of Mines. Deras talesperson, Musi möter mig i den gigantiska sjögen på huvudkontoret i Johannesburg. Vosima Ben avfärdar gruvarbetarnas berättelse och vill inte alls gå med på att gruvbolagen förstör vägarna eller tar jordbruksmarken från bönderna. Han vill istället prata om hur gruvbolagen ger arbete åt Sydafrikas många fattiga. The mining industry in South Africa okay, is the biggest employer of low-skilled low and low-level employees. Men vi skulle kunna ersätta arbetarna med maskiner, fortsätter han. Så är det väl i gruvorna i Sverige? Där styr ni arbetet från ett behagligt kontrollrum. Här, säger han, är det människor som gör grovjobbet. Med den senaste um, unprotektiva sträck som vi har hört- har det pushed många företag att seriously consider mechanisationen. Diskussion om att ersätta människorna med maskiner, säger vi i har väckts än en gång nu efter arbetarnas stora protester. Men i så fall kommer de inte få några jobb alls i framtiden, säger han. Och protester har det blivit många. Och det är särskilt en som Sydafrika alltid kommer att minnas som har väckt gruvbolagens oro. Jag går nu uppe på en av de här röda klipporna och jag ser märken efter kulorna som sköts mot de som demonstrerade och de strejkande gruvarbetarna. Här i Marikana slutade protesterna i blodig skottlossning i augusti. 34 människor dog i en av Sydafrikas värsta massaker. Men på ytan är det inget som skiljer marikaner från de andra gruvsamhällen jag har besökt. Överfulla bostadsbaracker, smutsiga gemensamma torrtoaletter- och kör till de offentliga kranarna som ibland bara ger vatten en gång om dagen. Jag går på de leriga små vägarna som går genom den stora kåkstaden- som vuxit fram mellan gruvschakten- några barn leker med en härlös hund och en gammal plastflaska. Kvinnor hänger upp tvätt mellan de ihoplappade plåtskjulen. Många av de som var med i protesterna och strejkerna i augusti bor här. Och Efter händelserna patrullerar polisen ofta genom området. Redan före den dagen då 34 gruvarbetare skötts till döds av polisen hade 10 personer dött i bråk mellan arbetare och poliser, varav ett par var poliser. Spänningen mellan de olika grupperna- är sedan dess intensiv. Jag träffar en kille på 31 år- som inte vill säga sitt namn- med rädsla för polisen. Han bor i ett av plåtskjulen- med sin fru och två barn. I sin hemby i östra Sydafrika- har han flera syskon- och sina föräldrar att försörja. När vi talas vid- tittar han sig omkring hela tiden och fingrar fingrarna på sin förlovningsring. Han berättar om vad han gör på sitt jobb. Hans jobb är helt enkelt att med en rem runt kroppen dra en vagn med tungt gruvavfall ut till utgången. För det får han runt 4 500 sydafrikanska rand i månaden. Det vill säga 3 200 svenska kronor. Efter strejken har han blivit lovad en lönehöjning till 6 500 rand. Men de pengarna har hon ännu inte sett till. Mm. Det är två personer som gemensamt drar vagnarna, säger han. Och han önskar att de i alla fall kunde vara tre- då skulle nog risken för skador minska. Vagnarna är tunga och det är lätt att klämmas. Jag frågar hur han ser på sitt liv. Hur han har det. Jag hoppades att jag skulle få en bättre livssituation än mina föräldrar. Men så blev det inte. Här är jag och jobbar under de här villkoren, säger han. Han säger att det inte hänt mycket alls på de här 18-19 åren sedan det blev demokrati i Sydafrika. Situationen för de fattiga är i princip de samma. Det måste bli en förändring så att vi också kan börja leva, säger han. Det är 18-19 years så kallad frihet. En ung tjej har smugit upp vid min sida. Hon tittar nyfiken på mig och säger att hon gärna blir intervjuad så hon får träna sin engelska. Du live here in Yes. I'm living there. Afigili är 16 år och född här i Kåkstaden där hon delar ett plåtskjul på 5 kvadratmeter med sin styvfar, sin mamma och tre syskon. Tidigare jobbade styrpappan i gruvan men nu har han inte fått något nytt kontrakt. Hon drömmer om att antingen bli socialarbetare eller fotbollsproffs. Social worker, yeah. Men just nu är det ett bättre golv till byskolan som står högst på önskelistan. Her mm. school mm. is not good so We want our government to help us to so build our school. We brought them how they were young here. hon inte gillat gå ute på kvällen då en del av männen ibland är fulla och ropar efter henne att komma. It's dangerous. Because sometimes when I'm going to some places they laugh at me say you come in shacks you see. So I I, I don't know how to can explain this yes. Afegili berättar också om att hon är rädd för smittor och då inte bara tuberkulos som är vanligt här utan också HIV och AIDS och hon har god anledning till det det säger sjuksköterskan Patricia Lebojean-Serrach som jobbar på den närliggande kliniken uppemot 70% procent av människorna här Eantagningen har HIV-smittare, säger hon. If I can say plus minus, minus 70%. 70%. Hennes allvarliga blick tar tag i mig. Det är svårt att förstå vad det hon säger faktiskt innebär. You it don't even become surprised anymore when you test maybe 10 pregnant women find that only one is negative. När det kommer tio unga gravida kvinnor hit är jag förvånad om en av dem inte har HIV säger hon. because parents are dying every day and they leave those kids that, uh... Patricia är rädd för en utveckling som enligt henne är helt utom kontroll. Ingen verkar vilja ta tag i problemen, inte gruvbolagen och inte heller politikerna. Och frågan är vad som kommer att hända framöver. Vem ska det hand om barnen när föräldrarna dör. Five-year old baby, Five year girl is the one that is taking care of all the children in the house. So I'm anticipating a lot of offense. Hon berättar att granna hittar femåriga barn så det handlar om sina yngre syskon på egen hand då föräldrarna dör. Barnen vet inte var de ska ta vägen och eftersom de är barn till migrantarbetare saknar de ofta identitetshandlingar they surely don't have ids they don't have certificates they have they came here to come and work now they are dead those kids they don't know how to go back home then they'll be just cause the challenges i can see in the future och det här sker i sydafrikas mineralrikaste område Sjukdomar, dåliga skolor och smutsigt vatten. Här där det varje dag bryts metaller för enorma summor och där vissa lever extrem lyx, bara några mil från kakstäderna. När ANC fick makten 1994 var förhoppningarna stora om att det skulle bli förändring för fattiga. Chris Mollebatsi är aktivist och bor själv i ett av plåtskjulen i Marikana. På hans svarta t-shirt står det Minns massakern i Marikana med röda bokstäver. Han kämpar för folkets rättigheter till ett värdigt liv, som man säger. Som det är nu visar varken regeringen eller gruvbolagen att vi som bor här har ett värde, säger han. Istället sitter de med knät på varandra- de politiska ledarna har egna investeringar och intressen i bolagen. That is so. They're as so involved. They've got this corrupt relationship with the mining company. It's, it's having even shares in the mine. Chris säger också att regeringen har tappat kontrollen. Sydafrikas fattiga gör uppror överallt nu. You han var själv en av de som kämpade mot apartheidregimen och som med glädje röstade fram ANC med Nelson Mandela i spetsen. Men nu undrar han vad de egentligen fick för sina röster och sin kamp. In a new South Africa, we can have thirty-four people killed within ten minutes by the state. You know, we we need to look at the states. What do you think all of the people, you know, who voted for better living and as promised by the ANC, what do you think they are saying? I det nya Sydafrika kan vi inte acceptera att statliga polistyrkor dödar 34 människor inom loppet av 10 minuter. Vi måste granska vad staten faktiskt gör. Och ANC måste lyssna på oss som röstade på dem. Det gjorde vi för att vi ville ha bättre livsvillkor. Det sa Chris Molebatsi, aktivist i Marikana, till rapporten Malin Olofsson. Välkomna till studion, Fredrik Spärling. Du var under sju år Sveriges televisionskorrespondent i Sydafrika– –och du besökte Marikana strax efter dödsskjutningarna. Välkommen också Magnus Eriksson, professor i mineralekonomi– –vid Luleås tekniska universitet och grundare av Raw Materials Group– –analysföretag specialiserat på gruvbranschen. Och Du är precis hemkommen från Kapstaden– –och en internationell konferens för gruvbranschen där. Först, Magnus Eriksson, vad tänker du när du hör de här rösterna i reportaget? Jag var med i Sydafrika 1994. Jag arbetade då åt ANC och var med under valet och kände de här stämningarna med väldigt stora förhoppningar. Och det är klart att det är en stor besvikelse efter de här 20 åren. Det har ju hänt mycket i Sydafrika. Det har varit många... Så att säga, problem för gruvindustrin på många sätt men för de som jobbar i branschen har det inte blivit vad man hade trott. På den här konferensen som du precis kom hem från vad, hur pratar man om Marikana-massaken och den sociala oron som finns på många håll? Man pratar ju ganska mycket om det där. Det där var ju en, alltså en investeringskonferens men eh, jag lyssnade till exempel på ett av de största guldbolagens ordförande Mampela Rampele. och Hon är ju också väldigt politiskt aktiv och håller på att ryktas att starta ett nytt parti som ska utmana ANC. och Hon var väldigt uttalad i sin kritik. Av förhållanden och av hur utvecklingen hade gått. Men var det en självkritik eller var det en kritik av regeringen? Ja, det var en kritik av regeringen och naturligtvis är man ordförande i ett stort gruvbolag så har man ju liksom ett intresse att försvara också givetvis. Va? Men hon kritiserade alltså, även att inte bolagen har tagit tillräckligt stort ansvar. Fredrik Sperling, den här känslan av orättvisa och besvikelse som vi hörde i inslaget. –över att det inte har hänt mer efter strejkerna och dödsskjutningarna. Du, du var ju också på regeringspartiet och ANCs kongress i december. Hur har regeringen hanterat Marikana-massaken? Man har hanterat Marikana-massaken katastrofalt skulle jag säga. Att man har hela tiden legat ett steg efter när den sker på regeringens inte på initiativ– –men ändå utan att man ingriper. Så. Det man gör direkt efteråt är att man åtalar de strejkande som var med bland de som blev skjutna och åtalar dem för att vara delaktiga i morden innan man till slut släpper dem. Man, först efter tryck från allmänheten och från eh, civila organisationer i Sydafrika så tillsätter man en kommission som ska egentligen ta reda på vad som egentligen har hänt. Och det är ju det här som... Eh, är hela Sydafrika idag en besvikelse med regeringen som man upplever inte tar befolkningen på allvar, att inte de spelar någon roll? Att politiken pågår på ett helt annat plan där politik förs för politikens skull och egentligen inte för människorna? Har ANC förlorat kontakten med sina väljare? Ja, jag tycker att de har förlorat kontakten med sina väljare. Jag tycker att man har, man har eh, blivit korrumperade av makt. Man har blivit korrumper, korrumperade av pengar. Man delar ut eh, förmåner till sin familj och till sina politiska vänner. Och att allting har blivit ett politiskt spel. Men vad är det då som har gjort att A&S att inte har lyckats göra mer för de här människorna i Chaneng och Marikana som vi hörde i reportaget? En sak som jag tror är viktigt att komma ihåg det är att för 19-20 år sedan ärvde man en ekonomi som var ett svart hål. Eh, och det förstod man inte riktigt. Och att försöka, och man trodde, och befolkningen trodde att nu skulle vi äntligen få ta del av det som förvägras oss under så lång tid, men det fanns ingenting att ta av. Så att det har inte varit så enkelt för regeringen, men samtidigt så har, så har man kanske många sydafrikaner har blivit rikare. Eller, en del har blivit rikare. En svart medelklass och en svart rik överklass har växt fram. Men det är fortfarande en lika stor andel fattiga människor i Sydafrika idag som det hade för 20 år sedan. Så det handlar väl om fördelningspolitik. Och det har man inte lyckats med ännu. Eh, vi hörde ju här företräd, inslaget företrädare för Gruvornas branschorganisation som talade om eh, möjligheten att mekanisera branschen för att undvika de här sociala oroligheterna. Hur, hur diskuterar man inom branschen sätt att förbättra situationen för gruvarbetarna? Alltså, mekanisering är ju en väldigt viktig möjlighet. Men det gör ju nu en av stora platinagruvbolagen. De har ju annonserat att man ska lägga ner och effektivisera och då är det 14 000 arbetare som eventuellt inte har något jobb längre. Så det är inte direkt någonting som skulle förbättra ja, Det är återigen en väldigt komplex situation för det är klart alltså att den där mekaniseringen det är en förutsättning för att man ska kunna vara konkurrenskraftig men det är också den kan ju inte ske i ett tempo om inte de här som friställs får något annat jobb. Och det är, det är ju ett väldigt, den här investeringskonferensen som jag var på, där ser man det att ja, nu är det i Västafrika, det är i, i eh, Zambia, Tanzania. Där är, är, är situationen mer attraktiv för investerare. Så att man har från regeringens sida, för att återknyta det, också måste man liksom eh, väga in att man måste få ny investering i gruvbranschen också. F vad, vad tror du, Fredrik? Jag tycker att det här som Vosima Bena säger från Chamber of Minds, alltså gruvföretagens förespråkare, är väldigt olyckligt på många sätt. Att Efter Marikana så skulle man kunna tänka sig att gruvföretagen skulle tänka, hur ska vi göra nu? Vi måste ha gjort något fel eftersom det här hände. Hur ska vi bättre kunna ta hand om våra arbetare? Hur ska vi kunna arbeta tillsammans med dem? Istället så kommer förespråkaren för gruvorna och eh, hot kan man väl nästan säga att han gjorde i reportaget här om att om inte gruvarbetarna sköter sig så kommer vi att mekanisera gruvindustrin istället. Och det tror jag är helt fel inställning från gruvindustrins sida. Och jag är inte helt säker på att det är deras inställning heller. För hur viktig för den sydafrikanska ekonomin är gruvnäringen, Fredrik Spelling. Ja, gruvnäringen är oerhört viktig för, för Sydafrika. Du säger ju också som arbetarna på Chamber of Mines, De anställer ju väldigt mycket människor. De ger enorma skatteintäkter och det finns en, finns en fortsatt stor potential i gruvindustrin i Sydafrika. Va, vad säger du, Magnus Eriksson, om hur, hur viktig är gruvnäringen för landet Sydafrika och dess ekonomi? Ja, den är ju helt avgörande och just att den anställer, alltså de stora sektorerna, gruvindustrin och jordbruket där anställs alla outbildade och det, där måste den övergången till en mekanisering, det måste ske på en ordnat sätt, annars håller jag helt med här, att det är klart att gruvbolagen... De försöker att skylla ifrån sig i det här arbetet eller i den här situationen. Och man, man har inte tagit det här tillräckligt på allvar. Och det har också varit som sagt: den här integrationen eller gemensamma intressen mellan ANC, Fackföreningen och Bolagen som har varit. Ja, det har lett in i en återvändsgränd och det kommer ta tid att åtgärda det här. Och jag är inte säker på att alla gruvbolag verkligen har fattat det här. Men vad är det då som krävs för att vinsterna ska komma lokal, också lokalbefolkningen till del? Det, det behövs ju att samhällsfunktionerna i. i Hel, sin helhet fungerar på ett bättre sätt än vad man har gjort och i, i, globalt nu så börjar man fundera inte kanske så mycket på hur mycket skatt som gruvbolagen drar in och hur mycket royalties som man betalar utan att man tittar istället på hur används de här pengarna, samlas det in för det första effektivt enligt lagen och hur, hur används de så att det är det är ett, ett stort problem och det finns inga enkla lösningar. Det måste till... Migrantarbetarsystemet måste ju bort. Men det är klart att det har ju funnits i, i ja, 150 år nästan. Fredrik, kan du förklara vad det här migrantarbetarsystemet är för någonting? Ja, migrantarbetarsystemet är ju helt enkelt att man kommer från andra länder och arbetar i till exempel Sydafrika, men även inom Sydafrika. Där gruvorna ligger idag, där vi hörde reportaget ifrån från Rustenburg-området. Där finns en väldigt liten befolkning. Istället så kommer den största delen av arbetarna Det kommer från östra Kapprovinsen som ligger hundra mil därifrån. Men också sagt tror jag för att vinsterna ska komma befolkningen till god, så tror jag att gruvbolagen själva måste göra någonting. Det går inte att bara skylla på att staten ska fixa vatten, el, vägar och hus– det är en för stor utmaning jag tror att om, om gruvbolagen har lite självbevarelsedrift så ser man att man måste förbättra villkoren för lokalbefolkningen där man verkar och för sina egna arbetare. För annars kommer man att få problem i fortsättningen också. Magnus Eriksson, borde man inte bara av ren självbevarelsedrift höja lönerna för arbetarna? Nej, ja, det, jag tror inte det funkar. Då är Konkurrensen är så pass hård i branschen så att då är det många företag som kommer att behöva stänga sina gruvor för att det är höga driftskostnader i, i många av de sydafrikanska gruvorna så att så, det är de inte, så... inte så... så stora vinster. Nej, alltså, eh, jag håller med om att man, man måste ta ett större ansvar också lokalt från gruvbolagens sida. men det paradoxala är paradoxalt att det gjorde man ju alltså, före 1994. Och då hade man, eh, ja det var delvis, det var sådana här arbetarhostels som de kallade. och där bodde folk. Men i Marikana och i områden där kring så har bolagen gjort det enkelt för sig att man betalar en, en, en kontant ersättning istället för att gruvarbetarna bor i eh, de här hostels. Och då har ju alla gruvarbetare tagit dem och sen så bor man istället i, i de här... Som hyrs ut av Royal Buffo King Nation som äger marken så att det är mycket komplexa situationer. Eh, Fredrik, vilken roll tror du att råvarutvinningen, till exempel av de här värdefulla mineralerna kan spela för att lyfta Afrika ur fattigdomen? Jag tror att det kan spela en väldigt stor roll. Det har ju visat sig så att de länderna som har mest resurser i Afrika är också de som har de största eller har väldigt stora problem. Vi kan se Kongo till exempel som har haft krig i hur många år som helst nu. Men om det sköts på rätt sätt så kan man dra nytta av detta. Det finns ju bra exempel också som Botswana till exempel. Du har, just nu så pågår det en, en expansion av gruvindustrin i Zambia. Zambia har haft väldigt mycket problem med sin gruvnäring kan man säga tidigare där man har en liknande situation för arbetarna som den i Marikana men där ändå finns hopp om, att, om en förbättring nu och kanske en fördubbling av utvinningen av koppar. Så att jag tror att det måste skötas på rätt sätt och för det behövs, tror jag, ansvarsfulla företag och ansvarsfulla regeringar. Då kan det bli en väldigt, väldigt bra sak för Afrika och inte den förbannelse det varit hittills. Tack, Fredrik Spärling. –frilansjournalist och som har följt Sydafrika under lång tid. Och tack också Magnus Eriksson, mineralekonom och grundare av Raw Materials Group. Ja, vi hörde här om Zambia. och Det är många länder som hoppas på utveckling i samband med att gruvindustrin etablerar sig. Och vi ska just till norra delarna av Zambia– –där nya områden står inför att börja exploateras av internationella gruvbolag. Vår reporter Malin Olofsson har varit där. Barn på väg till skolan. De springer och hoppar längs med vägen medan deras mammor hämtar vatten vid brunnen och sköljer av sina strullar. Solen värmer den röda jorden och hörnor pittar bland löven från träden. Intill grusvägen, små hus murade av samma röda jord och med grästak. En grupp män står och diskuterar i skuggan. Det här är folkets område i norra Zambia. På fälten mellan träden odlar de sin mat. Frukt hämtar de i skogen. Likaså är det växterna som ger dem medicin när de är sjuka. Men männen som står och pratar är upprörda. De blänger på siffrorna som målats på huset in till. 130 står det på husväggen. Det innebär att det är det 130 :e hemmet som ska rivas för här ska grävmaskinerna fram och siffrorna på husen är det ett stort kanadensiskt gruvbolag som skrivit de vill gräva sig ner i marken eftersom det finns stora kopparfyndigheter här 500 kvadratkilometer av marken hävdar de behövs för både dagbrott och underjordiska gruvor det har fått folket att bli oroliga för vad ska de ta vägen? Så den lokala ledaren Chief Musele har bestämt sig för att agera. Till skillnad från många andra byledare här i det så kallade kopparbältet- som sträcker sig genom Zambia och upp i demokratiska republiken Kongo- så vill han inte bara acceptera att gruvbolaget erbjuder honom en rad fördelar- samtidigt som hans folk får ta konsekvenserna. Chief Musele bor ett av de murade husen som kallas Palatset- det låter pampigt, men det är inte mycket som skiljer det här huset från de andra. Men när han kliver in klappar byborna i händerna för att visa honom sin stora respekt. Chief Moseley rättar till sin mörka kostym och den sheriffliknande hatten innan han sätter sig på tronen som är en svart kontorsförtölj i skinn stående på en bastmatta. Ingen annan får beträda bastmattan och att titta ner på honom är inte accepterat. Så intervjun får jag göra på knä. Uh, enough is enough. Uh, if they can't treat us they can't uh, obey the human rights. Uh, Om gruvbolaget inte kan komma uh, med ett avtal som tar hänsyn uh, till mänskliga uh, rättigheter så vill inte vi ha med dem att göra, säger han. Then it's better they go. I museelområdet finns det ingen elektricitet och inga datorer. Dokumentet med avtalet som regeringen vill knyta med det mäktiga gruvbolaget- har Chip Musele en kopia av i en randig sig. Han tar fram det ena pappret efter det andra och visar på vad bolaget kräver. Människorna måste lämna sina hem och ge upp sin jordbruksmark. Det är inte bara who som är to att dö för landet land, Men vi är beredda att dö för vår mark, säger han. Avtalet är helt och hållet skrivet på engelska som bara några få i byn talar. Jag fotograferar pappren för att få en kopia och när jag tittar närmare på dem upptäcker jag att gruvbolaget även planerar att sälja en bit av marken vidare. Till ett industriellt jordbruksbolag från Europa. Här ska det alltså inte bara bli stora dagbrott och avfallsdammar utan också en stor kycklinguppfödning. Kievmuseet tycker att avtalet är ett stort fiasko och att bolaget borde lämna byn. Yo yeah, maybe they can pack and go so that the government must to look for a different inv invester who can wake properly negotiate properly understand The views or problems. Men han hoppas ändå på att något annat gruvbolag kan komma istället. För han tror att gruvindustrin kan innebära utveckling av bygden, säger han. Utveckling, tänker jag. Vad är utveckling? Minnena från kåkstäderna i Sydafrikas gruvområden fladdrar förbi. Plåtskjulen, förorenad vatten och prostitution. Det är en verklighet som Muselefolket aldrig upplevt, men som de börjar se allt mer av även här. I området Intil Chief Musellias palats har en del bönder redan gått med på att sälja sin makt i bolaget. Men det är något som de nu bittert ångrar. Lantbrukaren Sila Mbambu berättat att de kunde äta tre mål mat om dagen. Nu har de bara mat nog till ett. Vi går här längst med området där... Jordbrukarna tidigare hade sina fält med olika typer av grönsaker. Det var åkrar, det var tomater, pumpa, lök och majs. Och några timmars bilfärd därifrån pågår det en länge gruvverksamhet. Koppar är en av Zambias viktigaste exportvaror. Så på stora områden i skogen fält och högarna av gruvarfall enorma och sträcker sig över hundratals meter. Jag ser hur människor gräver i dem med små spadar och lastar sedan grusen och stenen i säckar. De säljer dem sedan till illegala smältverk som kan utvinna ytterligare lite ur stenen. Och det man, liksom, man ser att det är stora gapp in i berget och det har... När man själv gräver där med spada så rasar det här stora berget och eh, människor har dött till och med. Utanför staden Kitwe besöker jag gruvbolaget Mopanis verksamhet. Men får precis som i Sydafrika inte heller här komma ner i schakten. Jag får istället en rundvandring på området och ser hur skyltar uppmanar arbetarna att tänka på säkerheten och ha skyddsutrustning på sig. Från smältverket röken, rakt mot bostadsområdet som ligger precis intill. Men plagomjalen mot utsläppen av svaveldioxin har vi rätt ut, säger intendent Mambu och visar in mig till ett kontrollrum. Där står ett skrivbord med två datorer och en liten pipande låda. Det är en förkommande att vi kanske kunde ha acid mist. Den här maskinen gör så att vissa utsläpp stoppas om vinden blåser åt bostadsområdets håll, säger han. Men att problemet skulle vara löst är det ingen som håller med om bland de som bor i de fallfärdiga husen bredvid. Teresa Mamboy berättar hur hon och många andra av invånarna får luftvägssjukdomar och problem i hjärtat. mycket wat tum tmapatina re kataso why i to like här för att visa på huden vad det gör med huden på like this hon är, har någon slags, flickan här har någon slags utslag på huden det är det är skönt det rövet är det det är skönt det är skönt hon visar här på taken hur det rostar sönder av utsläppen och berättar också om hur man inte kan odla några plantor här och jag, Titta på den här, det är en lång rad av små hus och alla är extremt rostiga, plåttak och plantorna, de kan inte växa, de dör. De försöker odla tomat och sånt för att ha någon mat men det går inte på grund av utsläppen, berättar Nu vill barnet komma upp här. Hello, what's your name? I'm Prince, she is Prince. Tanken om utveckling kommer tillbaka i mitt huvud. Och jag undrar vad Chief Musele skulle säga om han såg det här. Med mig i bostadsområdet bredvid smältverket har jag Moya Kanwande, som jobbar med en miljöorganisation i Zambia. Han berättar att han har svårt att se det positiva i många av gruvetableringarna i landet då pengarna inte kommer alla i befolkningen till del. Miljöförstöringen får de däremot lida av, säger han men Mopanis anläggning här till tror han aldrig kommer att gå att stänga ner. Den ger helt enkelt för mycket pengar till regeringen. They make a lot of money out of here. <kör> Sorry. So you see you already. <kör> yeah. Chucky. I feel that All mm -hmm. mm -hmm. oh, this smog really Look at it. Yeah, yeah. Den här röken är i tjock som bara den. jag känner mina ögon tårar mm. så jag hustar. De här människorna som bor och lever i detta varje dag. Den enda lösningen för de boende här är att flytta någon annanstans säger han. It is I know the mine cannot be shut up because our government is so aggressive with the money. They want the money from the mine, but the best thing is for them to relocate this community, build them houses. Men däremot har Muja större förhoppningar när det gäller museelfolkets möjligheter att redan från början lyckas få ett bättre avtal med gruvbolagen. Han berättar att hans organisation och deras sydafrikanska samarbetspartners nu arbetar med att få advokater med vana från Sydafrika att strida för Muselefolkets rätt. För där i Muselefolkets by, till skillnad från gruvområdena i Sydafrika, är det ännu inte för sent, säger han. Kanske kan vi stoppa gruvbolagen från att förstöra ytterligare ett område, säger Menya. Det finns arabiska land där, the is kommer att be Kostnaden cost det that är bara irrepressiva. Mujer fortsätter med att den sambiska regeringen borde tänka efter bättre innan de välkomna utländska gruvbolag som vill etablera sig i landet. För på sikt är priset högt för gruvdriften, säger han. När man ser hur det blir i områden som det här så kanske det innebär en utveckling som vi hellre är utan, säger han. Yes, the mine is important, but at the end of the day, their health is getting eroded. Their houses are, are devastated. I mean, then what kind of development is that? We may as well say we don't need that development. Kanske kan muselefolket använda sig av erfarenheter som gjorts av människor i sydafrikanska gruvsamhällen och skaffa sig bättre avtal med gruvbolaget. Men till syvende och sist är det en öppen fråga om gruvnäringen kommer att ge den sorts utveckling som vi vill ha. Det sa den, sa den sambiska miljöaktivisten Mujem Mukanwande till vår reporter Malin Olofsson som träffat honom i norra Zambia. Och med det slutar konflikt för idag. Har ni synpunkter eller tips till programmet mejla oss gärna på konfliktsnabela.se Producent för dagens program var Lotten Kolin, tekniker Jari Henninen och jag heter Kajsa Boglind.